Basme în limba română Duzina cofetarului. cofetarului Odată ca niciodată, într-un orășel pe nume Anapotamia, locuia un cofetar, fin. Făcea torturi plăcinte, prăjituri și toată lumea din oraș venea să cumpere de la el. Era o persoană sinceră, și un cofetar foarte exact, care își verifica descântarele și se asigura că le dădea clienților marfa plătită. Așa, da? Oamenilor le plăcea să cumpere de la cofetăria lui Fin, fiindcă tot ceea ce făcea el era delicios, iar faptul că era precis îl făcea de încredere. Vreau tort de o liră, vă rog? Sigur? Perfect! Poftim! O zi bună! Cofetăria sa era întotdeauna plină, mai ales de ziua Sfântului Nicolae. Erau o grămadă de oameni care așteptau să-i cumpere delicioasele prăjiturele cu Sfântul Nicolae. Prăjiturelele din turdă dulce, cu glazură dulce, roșie și albă, arătau ca Sfântul Nicolae... Cu o pălărie albă, cu roșu și o mantie lungă și roșie Aroma captivantă a prăjiturilor de turtă dulce se răspândea prin tot orașul, atrăgând oamenii spre cofetăria sa În dimineața zilei Sfântului Nicolae, imediat ce s-a deschis ușa, oamenii au început să intre ca să ia prăjiturile Vai, abia aștept să iau niște prăjiturile de acelea minunate! Da, sunt foarte bune! Abia aștept să-mi vină rândul! O să-mi iau o duzină întreagă! <hide> Haide, să mergem! Oamenii din tot orașul s-au adunat la cofetăria lui Fin ca să cumpere prăjiturile sale cunoscute cu Sfântul Nicolae Însă un anume client avea să-i schimbe viața lui Fin pe veci Scuzați-mă, domnule! Da? Oh? Scuzați-mă, vă rog! Sunt aici! Oh, scuze, domnișoare! Nu te-am văzut! Cu ce te pot ajuta? Aș dori o duzină de prăjiturele cu Sfântul Nicolae, vă rog frumos! Imediat! Finn a luat tava și a adus 12 prăjiturele, apoi le-a pus în cutie. A împachetat cutia și i-a dat-o fetei... Scuzați-mă, vă rog, am cerut o duzină! Dar am primit 13 prăjiturele. Da, căci o duzină înseamnă 12 bucăți. Dar. Mama mi-a zis că înseamnă 13 bucăți. Îmi mai dați una, vă rog? Îmi pare rău, copila mea. Întotdeauna le dau clienților marfa pe care plătesc. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dar. Dar. Ei, nu plânge, fetiță! Va fi bine! De ce nu-i mai dai una? De toată lumea știe că o înseamnă 12 bucăți cât i-am dat Eu zic că înseamnă 13! Mai dai una, ca să fie fericită! Nu pot! Atunci, domnule cofetar fin, poate că ești un om sincer, dar ai inima mică! Vei cădea și te vei ridica! Și atunci vei învăța să numeri! Zicând asta, a ieșit din cofetărie, urmată de fetiță! Ha, ce ciudat! Din ziua aceea, nimic n-a mai mers bine! Aluatul creștea prea mult, iar plăcintele erau fără gust! Vai, tortul acesta este bă... Iar jitubra mea nu-i bună deloc! N-o să mai vin niciodată! În curând, oamenii au început să vadă cerea era mâncarea și au început să nu mai vină la el. De la unul dintre cei mai căutați cofetari din oraș, a ajuns să nu mai fie vizitat de nimeni. Ce să mă fac? Cred că doamna aceea m-a blestemat... Finn a început să vândă și să coacă tot mai puțin. Oamenii rare ori veneau pe la el să cumpere ceva, iar seara pleca acasă, trist. A trecut un an și era ziua dinaintea Sfântului Nicolae, iar Finn era singur în cofetărie, fără să vină nimeni să-i cumpere prăjiturele lui bune cu Sfântul Nicolae. În seara aceea, trist și dezamăgit, și-a închis cofetăria, a plecat acasă și s-a culcat. E pe gata. Ha? Cum de ars? Iar? O, oh, sfântul Nicolae, ajută-mă! Imediat ce a zis asta, a ajuns într-o cameră plină de copii și, în mijlocul lor, era sfântul Nicolae, dându-le cadouri. Indiferent de câte cadouri oferea, stiva de cadouri nu scădea. Ba, din contră, creștea. Wow! Ce sentiment plăcut e când oferi! Toți par fericiți! E, Uite ce am primit! Wow! Uh? Uh, cum s-a întâmplat? s-a transformat într-un băiat care a rămas uimit când Sfântul Nicolae i-a oferit un dar Era una dintre prăjiturile sale cunoscute cu Sfântul Nicolae Mulțumesc, Sfânt! Tu ești? Da, Fin, eu sunt, Evanora Cred că ți-ai învățat lecția Acum trezește-te, că-ți vei face mâncare bună și fiecare prăjitură va încălzi inimile oamenilor S-a trezit imediat în timp ce lumina lunii bătea în fereastră și a început să se gândească Întotdeauna le-am dat clienților marfă pentru cât plăteau Dar de ce nu mai mult? E o bucurie să oferi Răspândești? Multă bucurie! În ziua Sfântului Nicolae, la prima oră a dimineții, Finn s-a dus la cofetărie și a început să facă prăjiturelele, amestecând ingredientele cu un zâmbet mare pe față. A frământat aluatul de turtă dulce, a tăiat bucățile cu un model, apoi le-a copt. Iar acum, la Zura. A întins glazura roșie și albă peste prăjiturele și le-a făcut să arate exact ca Sfântul Nicolae Era foarte mulțumit de cum arătau prăjiturelele, care arătau mai bine ca niciodată Super! Arată fantastic! Imediat ce a terminat, Evanora a intrat și s-a dus la el Aș dori o duzină de prăjiturele cu Sfântul Nicolae, te rog Văzându-o pe Evanora înăuntru, a zâmbit și imediat a început să numere 12 prăjituri, apoi a mai adăugat una, apoi le-a dat Evanorei Poftim! De acum, în cofetoria mea, o duzină înseamnă Hm, a învățat să numeri bine! Sigur vei fi răsplătit pentru generozitatea ta Zicând asta, i-a mulțumit și a plecat ceea ce a prezis a fost adevărat, căci veștile că Finn considera o duzină drept 13 bucăți s-au împrăștiat repede, iar oamenii din întregul oraș veneau să iau o duzină de prăjiturele lui gustoase. „Uleau o duzină? Și eu! Și eu!” În curând, a devenit atât de bogat, încât a hotărât să le ofere mâncare săracilor în fiecare weekend gratis ceea ce a făcut ca tot mai mulți oameni din oraș și din jurul acestuia să vină la el. Astfel, a învățat că sinceritatea și generozitatea sunt importante pentru a răspândi bucuria în întreaga lume.